Kockás Pierre röviddel ezután félrevont engem, és hosszú időn keresztül suttogott a fülebe. Beleintem érgelődtem, azután csodálkoztam, végül pedig harsány hahotára fakadtam. Vaxelbaum szvetozár erre odajött hozzánk, mogorva arccal megkérdezte, hogy hát mi a nehézség késztett bennünket ebben a helyzetben ekkora vidámságra. Amire válaszképpen közöltem vele, hogy jobb lesz, ha érdeklődés helyett néhány lepedőről gondoskodik, és több dunyháról, amire rendkívül sürgő szükségünk van. Érdeklődésére, hogy mihez van szükségünk ezekre a marhaságokra, közöltem, hogy bizonyos kártyakunsztokra készülünk, és ehhez természetesen elengedhetetlenül szükségesek a fenti kellékek. Megvetően köpött, kijelentette, hogy utálja a rossz vicceket, és hagyott bennünket. De kockás utána kiabált, hogy nap vegye csak komolyan, amit mondtam, és gondoskodjon az említett fehér nemükről. – Vánkos húzat is lehet közte, – tette még hozzá. – Női kombiné nem kell? – kérdezte dühösen Vaxelbaum Svetozár. – Nem, női kombiné nem kell, feleltem én nagylelkűen helyett. Elebben, ha akad néhány hosszabb férfi hálóink, hát annak rendkívül tudnánk örülni. Igen sértődött, arccal távozott. Fél órával később visszatért, és leszórta elénk, amit magával hozott. Ez csak ennyit mondott. – Eholá! Ne! Abumán Súrseik pompásan megerősítette táborát a béjén. Egy kis tisztást írtatott magának a fák, liánok és rotángok között, és a tisztáson felállított sátrakat minden fegyvernél és kőfalnál jobban megvédte ez az elevensövény. Olyan sűrű volt a növényzet errefelé, hogy arra haladtunkban kockás meg is jegyezte. <t> Öregyeim. Nem szeretnék tárzán lenni ebben az őserdőben. A sejk táborában élénk társadalmi élet folyt. Úgy látszik, a lázadó vezér hosszabb tartózkodásra rendezkedett be ezen a helyen, mert bizonyos kényelmi tárgyak sem hiányoztak a táborból. Ponyvával letakart tágas helyiség állt azok rendelkezésére, akik itt sem akarták nélkülözni a kocsmát. Hát olyan kantinféle volt. Ebben a helyiségben italokat szolgáltak fel a szomjazóknak, na és az ebbe előre haladott órájában sok italt szolgáltak fel, mert hát az emberek nagyon szomjaztak. Hát talán mondanom sem kell, hogy a kantinszerű kocsma, hát vagy ha jobban tetszik a Kocsba a jellegű kantin nem arab ötlet volt, hanem Hauserstein apó eszelte ki. Ő nyitotta meg, és a vezetését a segédgängszterre bízta. A gangstert Mortimernek hívták, és többszörösen büntetett előéletű alkoholcsempész volt a szestilalom idején Amerikában. Hát mint ilyen, pompás szakértelemnek örvendett. A kis volt minden, ami az alkoholban lehetett. De ez volt az egyetlen testrésze, amelyben alkohol volt, mert hogy soha semmiféle ital nem szállt a fejébe, sem a lábába. Na nem azért, mintha olyan pompásan bírta volna, hanem azért, mert antialkoholista volt. Jó, mi? Egy antialkoholista szeszcsempész. Hát ilyen még nem volt. Úgy utálta az alkoholt, hogy mindig elfordult, amikor inni látott valakit. Minden zsebetele volt az antialkoholista liga röpirataival. Időnként, ha valamit keresett, ilyen kisebb-nagyobb plakátokat szedett elő a zsebéből, hogy azt mondja, a tej, élet, erő, egészség, vagy lassan így áll, tovább élsz, de... Legjobban teszed, ha egyáltalán nem iszol. Ez esetben garantáljuk, hogy még tovább élsz. Vagy. Minden baj kútforrása az alkohol. Minden alkohol kútforrása a nyerészkedési vágy. Minden nyerészkedési vágy kútforrása az alkoholcsempész. Írtsátok az alkoholcsempészeket. Avagy. Ha látsz síró anyát, eldurvult zord apát, Ha látsz nyomorék gyereket, Ki nem tudja, mi a szeretet. Jegyezd meg jól, itt az alkohol játsza a főszerepet. Vagy borban a gasság, avagy munkásság az élet sója, Alkohol a megrontója. És végül. ne igyál, ne igyál, ne igyál, a virág örökké nem áll. Hát kérem, ilyen plakátokat hordott magán el az az csempész Na és még merje vel, aki azt mondani, hogy önző üzleti érdekek átállítják az emberek természetét? Megváltoztatják a mentalitását, vagy... Új elveket szülnek. Olyan kérem? Mortimer lelkében semmi sem változott, és alkohol iránti undora a legpompásabb üzletmenet mellett is a régi maradt. Az egyetlen hiba az volt, hogy Mortimer szkeptikussá tette az emberi gyarlóságok elleni küzdelem. Meggyőződéses antialkoholista volt, de nem volt meggyőződéses akitátor. Biztosra vette, hogy hiába való minden erőfeszítés. Az emberek inni fognak akkor is, ha ő és ligabeli társai kiteszik a lelküket. Nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy milyen erkölcsi fertőt és anyagi pusztulást jelent az alkohol, Na de tudta, hogy mindez teljességgel hiába való, és felülkerekedett benne az üzletember. Meg gondolta magában, ha már úgy is, mindegy, és úgy sem lehet elérni semmiféle eredményt, hát még ne keressen rajta valamit. Ilyen körülmények között történik azután, ha az ember elvei ellenére válasz foglalkozást. De vannak gyarmat árú nagy kereskedők, akik utálják a trópust, és mégis kénytelenek állandóan Afrikában, Ausztráliában, vagy a déltengeri szigeteken utazgatni, mert hát az üzleti érdekeik így kívádják. Vannak derék alkoholisták, akik úgy iszonyodnak a víztől, hogy még a mozgáshoz sem szívesen használják. És Kénytelenek elmenni néha keszon munkásnak vagy búvárnak. Na mehát üzlet. A búvár harang munkásait, vagy magukat a búvárokat, esetleg a tengerfenék más katonáit, ugyanis kitűnően megfizetik. Hát, ilyen volt Mortimer. Csak éppen nem búvárban, vagy gyarmatáru kereskedőben, hanem szeszcsempészetben. Mondom, nagy társadalmi élet folyt a táborban, ami abban mutatkozott, hogy az antialkoholista kocsmáros helyisége zsúfolásig megtelt, és abból is, hogy abu mannsúr teát szolgáltatott fel a látogatóinak. Ettől eltekintve a tér közepén lévő tisztáson, tábor tűz mellett egy ifjú kígyótáncosnő nő produkálta magát, két kivénült kígyótáncosnő nő egyhangú tapsolása és dúdolása mellett. E produkciónak szintén élénk sikere volt, és sűrű csengéssel hullott a pénz egy kiterített tarka kendőre. Ami Abumán sorsáik vendégeit illeti, tehát ezek főként néhány alvezérből, Hausersteinból, a gengsterből és Karabu király két kiküldöttjéből verbumálódtak össze. A teához finom cukrász süteményeket szolgáltatott fel, aki tüdő házigazda, és a sátor levegője kellemesen vegyült a rendkívül finom egyiptomi cigaretták füstjével. – Hogy már, hogy én mindezeket honnan tudom? – Ja, hát az egyszerű. Leselkedtem és hallgatóztam. – Olyan békésnek és nyugodtnak tűnt ez az este. Senki sem hitte volna, hogy milyen izgalmak leselkednek itt a sötétben. Mert hát nem csak én leselkedtem, hanem az izgalmak is. Na, sőt, a kockás is. Igen derűs pillanat volt, amikor sikerült kihallgatnom a sejk és vendégei beszélgetését. A sejk keleti kényelemmel dőlt hátra a párnáin. Cigarettát tartott hanyagul leejtett balkezének ujjai között és fölényes hangon arról cseverészed, hogy ennek a titokzatos erődnek az emberei úgy szólván a végperceiket élik, hiszen semmi szín alatt nem bírhatják ki az állandó zaklatást meg ijesgetést. Az ilyenekhez hajókötél idegek ellenek? – mondta. – végre ezek is csak emberek. És nem bírhatják sokáig a kísértet hadjárattal együtt járó izgalmakat. És ö, mi van akkor? kérdezte Hauserstein. Hogyha a társaság zöme felvilágosodott, fölényes gondolkodású ember, aki nem hisz a kísértetekben. Akkor? A sejk legyintett. Kár erről vitaszkozni is. Mert bármennyire felvilágosodottak, és bármennyire is nem hisznek a kísértetekben, egy idő múlva meggyöngül az ilyen irányú ellenállásuk. Úgy van ez, kérem, mintha valaki hosszabb időn keresztül, ha mondjuk egy egész éjszakán keresztül valami nagyon izgalmas és félelmetes detektív regényt olvas. Az éj sötétjében a legkisebb lesztől is összerezzen, mert hát az idegeibe itatódott a regénybe, olvasott sok borzalom. Hauserstein apó csendesen ingatta a fejét. Hé, hey, hey. nem vagyunk egy nézetensejk. Én azt mondom, felőlem jöhetnek kísértetek. Nincs rá eset, hogy megijednék tőlük. Jaj, ha meg mi? Felkiáltást az a váratlan körülmény eredményezte, hogy a sejk sarokban álló íróasztala e pillanatban megbozdult. Egy kisé előre jött, azután apró tánc lépésekkel kisétált a sátorból. Mindenki kidüllet szemmel nézett után. A sejk egy kis idegesen felnevetett, és a cigaretta kihullott az újai közül. Nyomban egy nagy lyukat égetett a perzsa szőnyegen, de hát ezt most senki sem vette észre. Egy két méternél is magasabb, írtózatosan izmos, fekete szakáló alvezér remegő kézzel felhajtott egy nagy pohár limonádét. Utána meg bámulatosan vékony gyerekhangon megszólalt. Én azt. Nem értem, kérem. A, akármi legyek, ha értem. Egy szót sem értek belőle, kérem, alásan. Egyébként mindenkinek feltűnően fehér volt az arca. Még a két négyel kiküzdöttnek is. a, a, a, a, a, a, a, a, a maga Jegyezte meg Hauserstein a gangster remegő hangon. Meg ha, kell mondanom, hogy hát e e rendkívül távol áll tőlem, hát a, hogy, hogy szeressem az ilyen hülye vicceket. A sincs róla, feleltek is a sejk, hogy mi jutott az íróasztalomba. Hát ezt még soha tette. Sok idejük azonban nem volt a töprengésre, mert e pillanatban az előrehaladott nyári idény ellenére esni kezdett a hó a sátorban. Hát Az ilyesmi Afrikában nagyon szokatlan jelenség. Minden esetre alkalmas volt arra, hogy még jobban felborzolja az, amúgy is égnek álló kedélyeket. Még arra sem volt idő, hogy megállapítsák a valót, vagyis azt, hogy ezek a hópejhek az egyáltalán nem hópejhek, hanem igazi pejhek, amelyeket lelki ismeretlen egyének zúdítanak rájuk a sátor tetején vágott nyíláson keresztül egy dunyha cihából. Amikor már a következő jelenetre kellett felkészülni a bent lévőknek. Na hát ez a következő jelenet úgy kezdődött, hogy egy hosszú háló ingbe öltözött oroszlán lépett be a sátorba. A hálóink két ujját szerűen a két első lábára húzta. Fejére ismeretlen tettesek egy cilindert kötöztek, árvolányhajjal. barbokáján egy vekkeróra ketyegett. Az oroszlán barátságosan morgott, amerikai magyarót ropogtatott a fogai között. Futó pillantást vetett az egyik néker kiküldöttre, aki rögtön ájultan összeroskat majd aztán nyugodtan rálépett, és kiment a sátorból. <gül> Most képzelhetik. Közvetlenül ezután lánc csörgés hallatszott, és három kísértet nyomult be a helyiségbe, egymáshoz bilincselve. Teljesen feketére mázolt arccal, hosszú lepedőkbe burkoltan. Az egyik kísértet pipázott, és mind a három valami temetési dal dúdolgatott. Nem sokkal ezután egy másik, fehér lepelbe burkolt alak jött be, Makin nem volt semmi különös, legfeljebb az, hogy a kezé járt, és a csuklóira egy pár sarkantyút erősített. Ezeket időnként összeütögette, majd leköpte a másik néger kiküldöttet, és felemelt lábbal távozott. Hauser Stein, a gengster, aki tudva nem tudta elképzelni, hogy nyugodt idegzetű, felvilágosodott emberekre kísértett historiákkal hatni lehessen, csendesen lecsúszott a párnáiról, hanyat feküdt a földön, és lehunta a szemét. Na de az izgalmak azonban még mindig nem ültek el? Amikor a vendégek már kezdtek egy kissé magukhoz térni a meglepetésből, és azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy fellárbázzák a tábort, négy ördög jött a sátorba. Kis szarvaskákkal, kilógó, piros nyelvel, rettenetesen vicsorgatták a fogukat, körbe-körbe rohangáltak a sátorban, mindenkit feldöntöttek, aki az útjukba került. Azután az egyik ördög... Egy kis köpcös kövér villám gyorsan kilopott néhány pénztárcát és pénzet zacskót a bentülő zsebéből. megkínálta társait az asztalon lévő rumból, azután kísérteties, rettenetes kacagással távozott. Mindenkinek kiütött az arcán a hideg verejték, és csak az egyik arab őrizte meg annyira a lelki erejét, hogy felálljon és lárbázni kezdjön. Na, de akkor az egyik ördög, egy magas termetű, szélesvállú gyorsan visszatért a sátorba, és új szájon vágta hogy az illető fejjel zuhant a szintén feltápászkodó sejt nyobrába, és ismét ledöntötte a lábáról. Utána az ördög eltávozott, és a sátorra rettenetes csend borult. Ez, ez, ez. Suttogta kiszáradt ajakkal a seik. Hát ez, ez, ez valami rettenetes disznóság. A, az urak természetesen ne ugorjanak be az ilyen trükköknek. Utól végre hát mi tudjuk a legjobban, hogy kísértetek, nincsenek. És hát igen csúnyán vizsgázunk egymás előtt, ha pont mi nem tudjuk legyűrni a meglepetés okozta izgalmat és ilyettséget. Hát. Hát, pe, -pe persze, lihegte a gengsztervezér. Hát, de igenis, ezt Ezt mi tudjuk a legjobban. Ha, példátlan is elítélésre méltó, hogy ennyire elveszítjük az önuralmunkat. Hát, én, én azt indítványoznám, hogy üldözzük őket... – Utóvégre tudhatjuk, hogy… hogy – elhallgatott, kidüllett szemekkel maga elémerett merett. – kérte a sejk. – Nem, nem lehet. O oda nézzen! Remegő újra mutatott a sátor nyílása felé, amelyen ismét belépett az előbbi oroszlán. Ezúttal azonban nem a megszokott öltözéke, a pálóing és az árvalányhajas cilinder volt rajta, hanem egy kivágott fürdőtrikót viselt, női főkötőt, és egy teljesen indokolatlan írógépet hordott a hátára kötözve. Barátságosan ropogtatta az amerikai magyaróját, körbesétált, ismét rálépett valakire, aztán távozott. – Hát ez… – nyögte a sejk. Kezd máj kicsi, az idegeimre menni. De, de hát próbálta megnyugtatni Hauserstein. De, de hiszen mi nagyon jól tudjuk, hogy hát, kisétetek nincsenek. De oroszlánok vannak, vitatkozott a sej. De, de nem, írógéppel a hátukon, felelte Hauserstein ezek szerint maga azt állítja, hogy ez az oroszlán valami vidám légionista volt. Hát nem, ismerte el Hauserstein. Hát ezt, ezt nem állítom. Csak ugyan oroszlán volt. Kénytelen vagyok elismerni, mert hát pont az orrom előtt egy nagyot ásított, és megmutatta a fogazatát. Hát mondja... Fázott már maga nyáron Afrikában? Nem. Ismerte el a seik. Na hát, én most fázom. Uraim! Mondta az egyik alvezér, aki időközben meglehetősen magához tért. Ha szabad megjegyeznem, talán mégis jó volna egy kicsi kinézni, hogy mi történik. Esetleg el lehet, de fogni ezeket a... a... Ismét csak nem jutott hozzá, hogy befejezze a mondatot, mert ebben a pillanatban visszatért az íróasztal, amely az előbb olyan érthetetlen módon eltávozott. Majd kilépett alóla egy pipázó jegesmedve. Két lábra állt, írtózatosan elkáromkodta magát franciául, és furcsa bakográsokkal eltűnt előlük. Utána hosszú-hosszú csend következett. Megint időbe telt, amíg a társaság kisé magához tért. Legelsőnek a sejk össze magát, megerősítette a szívét egy pohár rummal, azután előkapkodta a fegyvereit, mint a többieknek, és kirohant a sátorból. Pillanatok alatt felvázta az egész tábort, összecsődítette az embereit, na <gül> Nem sokra ment velük, mert a nála sokkal kevésbé felvilágosodott arab harcosok semmi szín alatt nem voltak hajlandó kísértetek üldözésére vállalkozni. Aki pedig megtette volna mégis, az reszketve tért vissza, és az izzadságtól gyöngyöző arccal újságolta, hogy öt kísérteties alak surrant el a fák között. A nyomukban egy oroszlánnal, amelyik alsónadrágot és mellényt hordott, és egy struc tollas női kalapolt a hátán. Írógép volt a hátán javította ki a sejk. Ja meg egy főkötő volt a fején Na, és, és nem alsónadrágban volt tette hozzá Hauserstein ha, ha, hanem fürdő trikóban. Viszont sincs róla, vitatkozott valaki. Ha, hogy lett volna fürdőtrikóban? Miféle oroszlán az, amelyik fürdőtrikót hord? Mi? Fürdőtrikót nem, és drágod meg igen? Szólt közbe idegesen egy másik. <gül> Hagyjuk! Szólt közbe remegve karabu király egyik kiküldötte. A, az oroszlánon hálóing volt. – Hállóink! – mondta elkeseredetten a zsejk. – Hát, hol él maga? Hol tartunk mi már a Halloweentel. hálóink Halloween bekezdte a divat bemutatót, az a bestél? Hát, lehet! – mondta bátortalanul a néger. – Kérem, én a, -a, -a hálóinknél elhájultam, és... – Fogalmam sincs róla, hogy mi következett azután. – Ez nem volt rossz hetz Állapította meg kockás, ahogy hazafelé tartottunk. <gül> – Nagyon jó hetz volt. Feleltem vidámon, és pompásan sikerült. – Pompásan, pompásan. – Dörbögte, elégedetlenül vaksz a baum Magoknak sem tetszene annyira a dolog, ha ebben a jeges jegesbödvebőrben kellett volna szaladgálni. Azt hittem megfulladok a hőségtől. Hát ez nem baj, szögezte le kockás. Hát ez a lényeg. A lényeg az, hogy kitűnően sikerült a dolog, és végre revánsot adtunk is ezeknek a csirkefogóknak a sok sületlenségért, amibe részünk volt. Ó, gyerünk, felvidám, kísértetek, menjünk felé. Na és dúdolgassuk magunkból azt, hogy hely de szép az élet, hey, de szép az élet.